Пошукає конячку, специфічно Подільську або ж Волинську. Справжній музей складається з незримих зображень, і я одразу збагнула, що Роберто знає про це, хоча вперто ховається за коні, які розмножує. Тобто осягнула, що він розуміється не лише на тому, що його годує, що для іноземців взагалі не характерно, принаймні для тих, хто подорожує туристично теренами колишнього СРСР. Це те специфічне відчуття, притаманне справжнім весталкам, які безпомильно відчувають, що відвідувач прийшов сюди не просто вирічитись, а по щось інше, що, власне, і складає сутність храму бо суть віри лежить за межами відповідних закладів і навіть службовців не кажучи вже про експозицію її суть можна прочитати лише в очах деяких наукових працівників яку вони щосили ховають від відвідувачів доки не зітнуться серед тих з таким самим поглядом шанобливість ось що засяяло в його очах що зрідка виникає серед звичайних відвідувачів роберто також свого погляду не виявляв тобто беріг його для чогось іншого аби показувати дуже часто в його зіницях висвічувалися квадрати фотозображень це коли траплялися проти світла. Щоразу вони більшали, і я, колишня науковця, яка могла й провести екскурсію, хоча працювала зараз доглядачкою, почала непокоїтися, аби він чогось не учварив. Як буває у них за кордоном, коли якийсь ідіот кидиться на монолізу з банкою кислоти. Або, навпаки, зі скальпелем, якийсь Роберто став незвичайний, як кожна людина, що неомильно відчуває. Ще трохи, і я вполюю сам не знаю що. Досвідчена виставка непомильно поміти це, ні, не за очами, а за певною розкоординацією рухів яких сконтролювати відвідувач не здатен, бо вважає, що вони належать йому. Опорою для зору йому прислужилося піаніно. Він буквально до нього прикипів. Тому я відсунула червону стрічку від фамільного музичного інструменту і призну кивнула, откинувши кришку. Пальці його, мимоболі, видовжилися до клавішів грати він не вмів, а виду звідти знакомитого собачого вальса і раптом гірко заридав, сльози нестримно текли і лякали передовсім його юну супутницю, а потім уже мене, бо могли змочити поліровану деревину експоната. Він не ладен був стримати ридання. Пальці йому ще заципало, лицем став ще більш схожим на принца Чарльза. З додалося віку, а ноги почали чіплятися за підлогу, тобто шукати додаткової опори, доки мертво не зупинилися. Відвідувач прикипів до вітрини, вказівний палець вистромився зі п'ясті, почав зводитися вгору, доки уперся в сімейне фото родини Косачів з маленькою Лесою, ще коли вона не була українкою. Всі ті там, хто сам загинув або чиї родичі були розстріляні і випадково збереглися на фотовідбитках. Саме цих, яких вдалося відшукати згодом, науковим співробітникам і ризикуючи життям, зберегти, аби слушного часу легалізувати їх, перетворивши на експозиційні одиниці. Роберто поточився і впав би, якби не перся пальцем у фото з батьками Лесі Українки, і зберігши цим рівновагу, він витиснув, Тицяючи в одного з давніх косачів, це мій рідний дід, тричі він це зробив, доки музей збагнув, як виявилося, це було правдою, і от так храм здобув тоді невідомого, але найближчого